Радіо «Родина» – твоя хвиля. Настав день, настав час і ми працюємо для вас. Про що це ти? Про те, що сьогодні п'ятниця, а в ефірі, як завжди у цій порі, Наталя Стопакова і Світлана Грицина. Усім привіт! А ти любиш п'ятницю? Звичайно люблю, це ж останній день перед вихідними, хто ж його не любить? Я теж його люблю. Думаю, всі завжди чекають п'ятницю. Навіть буває жартують, що п'ятниця краще, ніж неділя. Бо ж у п'ятницю гріє думка, попереду два вихідних. А в неділю гріє думка, завтра понеділок, знову в школу, на роботу. Сподіваюся, наші слухачі з нетерпінням чекають п'ятницю ще й тому, що у цей день можна послухати програми «Загадки мови» та після уроків. І, звичайно ж, старшокласник. Дякуємо, що обрали нашу хвилю. Тож, Світлана, що ми сьогодні запропонуємо нашим слухачам? З передачі «Загадки мови» Лесі Мовчун дізнаємося, як розрізняти слова «воєнний» і «військовий», «громадський» і «громадянський», як в різних куточках України називають комашку «сонечко» і яке місце у мовній картині світу відведено квітню. Наталю, а про що йтиметься у програмі «Після уроків»? Наша колега Марина Куликова запросить усіх на ювілейний концерт театру пісні «Ладоньки». А про що сьогодні твій старшокласник? Ой, Наталю, добре, що ти сидиш. Та не лякай, про всяк випадок угоплюся за стіл обома руками. Поговоримо про зовнішнє незалежне оцінювання. Та не так вже й страшно. Ну, принаймні тому, кому його не доведеться складати. А ми почуємо учнів, у яких це випробування вже зовсім скоро. Світлана, це звісно не зовнішнє незалежне оцінювання, але хочеш запитання на засипку, як то кажуть? Ти ж у нас філолог. Ну питай вже, на твою думку, яка граматична категорія найбільш непередбачувана і непослідовна? Гадаю, це рід. Молодець! А детальніше про це у програмі Лесі Мовчун «Загадки мови». Добрий день, друзі! Сьогодні ми порівняємо українські і російські слова спільного походження та з'ясуємо, які з них належать до різних категорій роду. Мовознавці давно переконалися, одні і ті ж об'єкти в різних мовах можуть належати до різних родів. Порівняйте, російське «мальчонка» – чоловічого роду, «дівчушка» – жіночого, а в українській мові обидва відповідники – хлоп'ятко і дівчатко середнього роду. Саме ж слово «ріб'онок» – «чоловічого роду», а «дитина» – «жіночого». Чимало слів, майже ідентичних в українців і росіян, належать усе-таки до різних родів. Це іменники чоловічого роду – «сибір», «далекий сибір», «степ», «широкий степ», «насип», «високий насип», «накип», «твердий накип», «біль», «гострий біль», «мозоль», «болючий мозоль». Простором Сибіру далекий Страдницький пройшов я шлях, написав Юрій Клен. У російській мові слова «Сібірь», «Стєпь», насып, накип, «Боль», «Мазоль» – це іменники жіночого роду. А от іменник «путь» в українській мові на відміну від російської – жіночого роду. «Я зарубками на деревах безстрашну путь свою значив» – Максим Рильський. Пам'ятаємо, що вживаючи іменник «собака» Віддаємо перевагу чоловічому роду. «От був собака. Такого собаки я не бачив. Остап вишня». Як приб'ється до хати чужий собака, то це дуже добре. «На щастя. Народна прикмета». У спеціальній літературі умові науки рекомендують вживати іменник собака тільки в чоловічому роді. «Дикий собака», «Єнотоподібний собака», «Мисливський собака». Різницю між родом деяких слів можна побачити наочно. За формальною ознакою, за різними закінченнями. Порівняйте. Чистий посуд – чистая посуда. Сезонний розпродаж – сезонна розпродажа. Міжнародний ярмарок – міжнародна ярмарка. А ось низка прикладів, у яких відповідність інша. Український чоловічий рід відповідає російському жіночому. З чайника йде гаряча пара. Із чайника йде гарячий пар. Моя нова адреса. Мой новий адрес. Велика перерва. Большой перерив. Смажена картопля. Жарений картофіль. Висока тополя. Високий тополь. Цікаво, що рід іменника тополя в українській мові зумовив її національно-специфічну символізацію, відсутню у росіян – Існує традиційне фольклорне порівняння – дівчина-струнка як тополя. Тополя – знаковий образ в українській культурі, дівочий образ – символ. Згадайте хоча б романтичну баладу Тараса Григоровича Шевченка про перетворення дівчини на тополю. Зрубати тополю – символ одруження. Було б не рубати у полі тополі, було б не сватати мене молодої, співають у народній пісні. Деякі іменники мають форму чоловічого і жіночого роду. Це птах і птаха, пелюсток і пелюстка. Є приклади відповідності українських іменників середнього роду російським іменникам чоловічого роду. Стебло – стєбіль, шатро – шатьор, світло – світ. Варто пам'ятати, що повага до своєї мови починається з поваги до кожного слова – Тож не вживаймо іменники в непритаманні їм формі граматичного роду. Щоб замість гострого болю не була чиясь гостра біль, а своя адреса не стала неправильним чужим адресом. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Пароніми нерідко ставлять нас перед вибором. Яке зі схожих слів слід жити в тій чи тій ситуації? Політика впливає на всіх. Останнім часом виникає слушне запитання, як правильно – воєнний стан чи військовий стан? Розгляньмо ці прикметники. Вони спільнокореневі, але в першому випадку, твірним словом, є війна, від якого походить «воєнний» а в другому – «військо», яке дає життя слову «військовий». Тому різниця між обома прикметниками очевидна. Слово «військовий» означає, який стосується війська, який відбувається у війську, який пов'язаний із військом. Військовий лікар, військова форма, військова техніка, військова служба, військовий комісаріат. Від останнього словосполучення утворене складноскорочене слово «військомат». До речі, принагідно звернімося до питання правопису. Оскільки твірна основа прикметника військовий закінчується літерою «К», а друга починається на «К» – комісаріат, то це слово пишеться з подвоєним «К» – військомат. Прикметник воєнний означає, який стосується війни – воєнний час, воєнна доктрина, воєнна конфронтація – Воєнна агресія, воєнна тактика, воєнна допомога, воєнний стан. Це особливий правовий режим, який водять Україні в разі збройної агресії проти неї чи загрози нападу. Отже, оскільки небезпека пов'язана з війною, правильно казати – воєнний стан. Часто сплутують доречність уживання паронімів «громадянський» і «громадський». Для з'ясування різниці проаналізуємо походження цих прикметників. Від іменника «громада» – група людей, об'єднаних спільністю інтересів, становища і об'єднання людей для досягнення певних спільних завдань, організація – утворено прикметник «громадський» який стосується суспільства, громади, окремого колективу. Це слово вживають у словосполученнях «громадський активіст», «громадська власність», «громадський транспорт», «громадська організація». «Уперед до завзятого бою за громадські та власні права», – писав Павло Грабовський. Прикметник «громадянський» утворений від іменника «громадяни». Отже, і значення, пов'язане зі словом «громадяни», Громадянин. Громадянський, який стосується громадянина як члена суспільства. Громадянська мужність, громадянська свідомість, громадянська гідність. Хай ці слова ніколи не втрачають актуальності. Триває передача загадки мови. Остання сторінка присвячена другому весняному місяцю. Назва квітня зафіксована в народних прикметах. У березні поскакай, у квітні пограй, то дідька їстимеш коровай. Сон на зиму відклади, а діло у квітні зроби. Квітень – переплітень, бо переплітає трохи зими, а трохи літа. Сухий квітень – голодний рік. За спостереженнями, лише квітень приносить справжнє тепло. Пригріває сонце і з'являється комашка-сонечко. Вона поширена по всій Україні. Її назви в говірках найрізноманітніші – Зозулька, Бедрик, Ведрик, Петрик, Парасочка, Хведорко, Сидорко, Андрійко, Катеринка, Ганночка-Панночка, Маринка, Оленка, Погодка, Дощ-Погода, Доля, Відьмочка, Борушок, Вербочка, Бабочка, Боже Сердечко, Свята Коровочка, Божа Корівка». Мовознавець Григорій Аркушин фіксує на території Західного Полісся майже 80 назв «Сонечка». Назву «Божа корівка» народна фантазія вмотивовує такою легендою. За стародавніх віддалених часів жили, кажуть, велетні, що звалися королями. Тоді Господь створив невелику людину, звичайну, таку, як ми. Виїхав цей невеликий чоловік з погоничами у поле і почав орати чотирма парами волів. Прийшов великий чоловік, король, забрав людей і волів у кишеню і пішов до Бога та й питає. «Що це, Господи, за корівки такі?» «Не займай їх, – рече Господь, – це люди такі будуть». Сонечко і ще бджола – єдині комахи, які народ сприймає позитивно. Вбивати їх вважається великим гріхом. Знайшовши, сонечко відпускали. Ще й при цьому намагалися дізнатися про своє майбутнє. Дослідниця Людмила Чирук зібрала і записала поліські заклички, з якими здавна українці звертаються до цієї комашки. Найчастіше сонечко просять передбачити погоду – Петро, Петро, коли буде тепло? Чи пень, чи колода? Чи завтра погода? Якщо сонечко після цих слів злітає вгору, кажуть, що буде гарна погода. А якщо не хоче летіти, чи падає вниз, то чекають на негоду. За допомогою сонечка передбачали майбутню долю. Зверталися до нього зі словами. Лети, лети, сонечко, та й до мого милого. Куди ти полетиш, туди і я піду. Або... Борушок, борушок, де мій буде женишок? Ще така закличка є. Зозуленько, дівонько, покажи мені, в котрій я буду стороні. Чи тут, чи тут. Чи я буду жити, чи я буду гнити. Після цього уважно спостерігали. У який бік сонечко полетить, там і наречений буде. Якщо хтось заблукав у лісі, то садив на долоню сонечко і питав. Петрику, Петрику, де моя хата? Куди комашка летіла, туди і йшли і вірили, що сонечко приведе додому. На завершення розмови про сонечко і про квітень Подарую вам свої весняні вірші. Читає Оксана Шевчук. Сонечко Поміж тонких травинок Я сонечко знайшла Така червона спина І чорні кружала Тоненькі мої ніжки Кумедно дріботить Ой, вже дивися Нижком зібралась геть летіть Пускати? Не пускати А що як сонценя І з сонячної хати Хтось визира півдня Має кожне сонценятку Сонце маму І сонце татка Білі кішки Розкажу вам, друзі, трішки, як гуляли містом кішки. Білі киці з манікюром, у перуці насміх курям, поправляючи манішки, йшли з котами білі кішки. Дуже гречні кавалери, чорні чорні, мов пантери. Дивувались дуже мишки, квіти нюхали ті кішки, хитю, хитенькі хвостами попід лапи йшли з котами. Утомились дуже ніжки, бо гуляли містом пішки А як зовсім стало жарко, відпочили десь у парку Чепурились білі кішки і тихцем ганяли бліжки Поки чорні ловеласи гризли у кущах ковбаси Розкажу вам іще трішки Знов гуляли містом кішки Білі киці з манікюром у перуці на сміх Курям. Час передачі сплив, і я прощаюся з вами. На останок нагадаю адресу, на яку ви можете надіслати свої спостереження, роздуми і запитання. Загадки мови, Українське радіо, Хрещатик, 26, Київ, 01001 З приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей! Найкращі слова рідною мовою про найрідніше у передачах «Радіо Родина».